Să fie cu mult drag din partea soților, Nemes, domnul Gheorghe și doamna Ileana. Pentru fica lor, Ana Maria și Bogdan Andrei, ginerile lor. Și bineînțeles pentru sufletul lor, pentru nepoțica Evelin Maria, care astăzi s-a născut. Eu de astăzi sunt bunic. Omul cel mai fericit, Iar de astăzi sunt bunic, Omul cel mai fericit, Mulțumesc Bogdane ție Și lufata Ana. Sunt bunic, am nerepoțică, pe Evelin Maria, mulțumesc Bogdane și lui fata mea, Sunt bunic, am nepoţică, Pe Evelin Maria. Doamne, nu-ți pot mulțumi, mi-ai dat multe bucurii. Doamne, nu-ți pot mulțumi, mi-ai dat multe bucurii. mulțumesc Bogdanie și lui fata mea. Sunt bunic am nereputică pe velin Maria Mulțumesc Bogdanisie și lui fata mea na Sunt bunic am nereputică pe velin Maria să te bucuri de nepoțică, de copii, nevastă și de toți cei dragi, Gheorghe. Multă, multă sănătate! Doamne ajută!